Ett, två nu. Tack gode Gud för vi har Sverigepartiet. Hjärtligt välkomna ska ni vara Att eh, lyssna till Sverigepartiet I Stockholms närradio På 88 MHz Och vi sänder ju nu från klockan 16.00 Till klockan 17.00 Vilket vi gör varje lördag Och varje lördag så är det även Sändning från Radio PKMF Mellan klockan 17.00 Och klockan 18.00 Nu ska vi säga här att i början här Det hade varit lite kommit igång ordentligt men det är på grund av att vi har en lampa som vi inte har, det är en trasig lampa så vi vet inte riktigt när vi går ut i sändning så att man får ju testa det med att säga någonting i radion så, så har man ju om det låter där Nåväl, eh, Sverigepartiet som sagt var i Stockholms närradio på 88 meja hertz och vi ska väl börja precis som vi gjorde igår med att göra en liten pålysning här angående dels första maj och även 30 juni, Sveriges nationaldag. Men vi tar det här med 1 maj först. Det är så här att föreningen Sveriges framtid har lagt in om demonstrationstillstånd då på alltså 1 maj, svenska arbetarens dag. Och då är den här demonstrationen, den är tänkt då att gå från Östermans torg. Där vi ska samlas klockan 11:30 mars klockan 12.00 Till Gustav Vasa statyn I Gamla stan Och det är alltså då Arrangör för Den här demonstrationen står då Sveriges framtid Jag ska läsa upp deras adress också här sen Men jag ska ta här också Även då och tala om att den 6 juni Sveriges nationaldag Så Ska även då Sveriges framtid Hålla i en manifestation Och den kommer att gå då Från Skansen eller Soliden Och även den då till Gustav Vasastatyn För en nedläggande av Krans Och den manifestationen Kommer vara klockan eh, ja Samlingen till den kommer vara 19.30 Alltså vid Soliden Skansen Och avmarsch klockan 20.00 Till Gustav Vasastatyn Och då kommer det även att vara Orkester Ja, och som arrangörs för detta står alltså då Föreningen Sveriges Framtid. Och vill ni skriva till dem så kan ni göra det på adress då Sveriges Framtid, box 498 114 21 Stockholm. Alltså Sveriges Framtid, box 498 114 21 Stockholm. Och telefonnumret till Sveriges framtid är då 08 01 92. Så 01 92. Och de har även ett konto som ni vill stödja dem i deras verksamhet. Eller beställa deras tidning. De har kommit ut med nummer ett och jag tror att det är nummer två som nu är på, i antågande. Och eh, den kan ni beställa då. Från dem, eller om ni vill stödja dem ekonomiskt Då har de Postiro 495 Postgino 4959473-2 Och eh, de har även eh, ett program som man kan beställa Från dem, och det, det kostar då 10 kronor på plus porto då, som Till 15 kronor det är alltså då samma eh, posgeonummer som ni använder. Det är alltså 495 9473-2. märker i talongen med program. Och detta har vi alltså tänkt då att även att Sverigepartiet och vi hoppas att alla andra nationella grupper kan ansluta sig till det här första maj och 6 eh, juni. Sveriges nationaldag. Som en motvikt till eh, När det gäller just nationaldagen då, den, En motvikt mot en råder I bland annat Stockholm och ja, i övriga Sverige också Men med tanke på att det heter ju Stockholmsfestdag här Och de håller på att dansa karamba Och alla dessa olika eh, vansinnigheter Medans eh, Ja, jag vet inte om han gör det i år också Men förra år så stod ju Tage G. Pettersson då Talmannen på Skansen och talar om demokrati och demokratian. han använde visst demokrati var sjunde eller åttonde ord. Eller demokratiskt. Så att det till och med stod visst en del socialdemokrater även upp i halsen. Men som en motvikt på det att ha en riktig nationell manifestation. Då jag vet vi kommer att återkomma till detta och ni kan som sagt då även ta kontakt med Sveriges framtid då på telefonnummer telefon nummer 510192. Ja, vi ska väl sedan gå vidare här och få papperna i händerna på mig så där. Eh, när jag talar om den här Heidari. Det har ju stått en del om eh, honom i tidningen, ni vet när den här. Eh, Amir Heydari. Han har ju då satt eh, Sveriges flyktingpolitik ur spel då. Han har alltså hållit på nu i nio år och smugglat Iranier. Massadens Iranier. Så det är cirka 20 000 då. Det är vad man har papper på ungefärligt vad han har smugglat in. Givetvis är ju siffran mycket större. Som han har smugglat in i det här landet. Nu har han då dömts då till eh, åtta månaders fängelse. Vilket i realiteten Faktiskt bara betyder fyra månader Och eh, Jag Kan väl tänka mig att en så Inom situationstecken högt uppsatt herre Han hamnar väl inte på eh, På en vanlig fängelse, han hamnar på det här nackahemmet eller något av de här där Direktörerna så där, för det kan väl inte tänka tänkas att en så Högt uppsatt herre som Amir det Hamnar på en vanlig Kåk Men nu no, Oavsett vad han har fått straffet det är ju onekligen för litet Det är ett onekligen Och eh, Nu säger man ju då att eh, Eller han säger att han ska fortsätta med sin verksamhet ändå Han har ju då Lagt om eh, Reglerna då Och eh, Ja så att säga sin organisation då Ändlat sin organisation för att inte bli åtalad för att tjäna pengar På sin flyttningssmuggling Det har ju kommit en lag för det i Sverige Men eh, man talar nu att nya åtal Och väntar både i Sverige och i Norge eh, Ja Vi får väl hoppas att Sverige har eh, Utlämningsavtal Med Norge För där ser man ju faktiskt lite hårdare på det Även om vi har fått den här uh, nu läxhejdare I Sverige Tänk att vi har fått en lag uppkallad Efter en flykting va? Det är inte fantastiskt egentligen Jag menar Det finns många bra flyktingar också Så riktiga flyktingar är det är inte fantastiskt att vi har våra lilla sagoland här uppe i Norden, vårt kära Sverige Har vi fått en lag uppkallad efter en flyktig Ja det är som man tar sig för pannan Nåväl eh, I Norge är ju som sagt var det inte lagarna detsamma Där behöver man ingen eh, Någon eh, Läx hejda Utan där kommer ju Straffet att bli mycket Högre fångar Jag hoppas ju att Sverige har utlämningsavtal med Norge det borde vi väl ha. Nåväl, det att jag tar upp det här nu, det är det att vi har fått lite tidningsutklipp till oss sända. Men sen är det att jag talade med en om det här här Om dagen om just den här hejdaren. Och han, sa det, han förstod det även om, om siffran som han menade då på åtta på miljoner människor, då 20 000 personer då till ett land. Att i sig, sa han, så är det ju inte mycket för, som en förökning av människor om det borde... Den egna folkstammen. Men han kunde orökli inte begripa att inte svenska folket har rasat. Som det är, man brukar ju stå ibland med olika bänkber och rasar och jag vet inte vilka som rasar va. Men att han menar på det att inte svenska folket har rasat. Det är en folkstorm när en människa sitter och tjänar pengar, miljoner på åter miljoner. på att föra in folk i vårt land. I Sverige. Att inte folket rasar, sa han då. Att vi, för att det är vi som får betala då. För dessa olika 116 kronor per dag i flyktingförläggna. Bidrag olika. Vi har ju tagit upp det så vi dra den listan en gång till. Men att inte svenska folket blir förbannade och säger att nu får det för helvetes jävla vara nog, som han uttryckte. Att det inte gör det. Och det tycker jag faktiskt att vi. Ni som lyssnar på. på, på på här Ring upp dessa riksdagsfigurer Ring upp dem på riksdagen Och tala om för dem att nu får det före med vara nog Detta är ju ett totalt vansinne Sen, Han går helt öppet ut och talar om Att nu ska han lägga om sin organisation Ja, lägga om sin organisation Ja, vad betyder det? Jo, givetvis, det betyder att pengarna officiellt inte kommer hand till handa i Sverige Nej pengarna hamnar ju på någon bank i, i Liechtenstein eller vad det nu hamnar, i ett land utanför Sverige så man inte kan ta honom för de ekonomiska eh, transaktionerna som sker på då, för dessa då eh, som han tar hit, för det är ju alltså välbeställda människor en och annan välbeställd kan vi förvisso även vara då, inom situationstecken riktig flykting men de flesta är ju då sådana som helt enkelt vill har sin framtid tryggad Och har råd, de fattar är ju kvar Det är ju så att säga landets patrioter Då i det här fallet Iran, som kämpar mot den här Alla Al De är ju kvar Och så är det ju för övrigt i all denna Flyktingpolitik i, i, i världen Över vad vi än tittar Utom dessa då kvotflyktingar som kommer då, Det är ju alltså sådana som ut, Utan egna medel då hjälps genom FN på pengar som de olika medlemsländerna, bland annat Sverige, då betalar. Så att det är ju inte FN som betalar, även om man nu uttrycker det så. Det är vi som betalar att FN och FN betalar pengarna, så det är en rundgång där också. Det är nästan som man kan säga samma plånbok, fast olika faktor också. Nåväl, där sker... De kommer ju hit och som, så att säga, kvotflyktingar och det är väl de här 1250 då, som man talar om. Men övriga flyktingar, det är ju de rika. Och att inte folket, det här är en sak som vi tjatar om och om och om igen. Att måste få in det i, i skall, Att vi, det är inte dessa människor som man tittar på i tvn som sitter där med vällingkoppen. Och, och väntar på att det ska komma en flygplan med, med, med, med då vällingpulver då. Ner i Biafra och ner i de här länderna. Det är inte de, de vet inte, de känner inte till någonting om no, no, no Sverige. De vet överhuvudtaget inte, knappt om de där flygplanen. Det är först om de ser något sånt när de kommer med de här. Men det är de rika välbeställda som kommer hit i landet. Det är därför som de sitter sen och klagar på servicen, klagar på det trångbåt och klagar och klagar och klagar. Och det, och det görs reportage och det är så svårt. Och så är det överallt, det är de rika människorna som kommer hit. Deras lands patrioter Det är de fattiga som kämpar kvar det tämmönere i om vi nu tar Chile som exempel. Det är också det är de fattiga som har åstadkommit att det har blivit. Att Pinochet har fått eh, Ge vika I den här folkomröstningen Det var ju de fattiga eller de som inte hade råd Eller som ändå på grund av att de hade pengar Men ändå var kvar i landet För att genomföra En, en demokrati igen Efter Chiles högerregering Observera högerregering Man säger ofta Bland annat de här Röda organisationerna och även de här SOS asyl De kallade det för fascistregimen i Chile Det var ingen korporatistisk eh, tanke alls i, i, i eh, Pinochets tänkande Men det är så eh, Huller de Böller kastas de här orden För övrigt kan man notera också hur bakvänt det kan bli ibland Man protesterar ju där nere i Chile då Eller ja om de protesterar i Chile. Jag tycker de skriker mest i Sverige om Chile. Men om att, då, att, att, att det är odemokratiskt att Pinochet ska sitta kvar och ha det högsta befälet över militären. Det tycker man är odemokratiskt. Men i samma andetag nära på Jag vet inte om de sköljer munnen emellan Och två sina händer Så säger de så här Att när det gäller Nicaragua Så är det helt på sin rätt Att Daniel Ortega behåller eh, greppet Över eh, sandinisterna då Där är det helt demokratiskt Att han ska vara befälhavare för sandinisterna den ska, Sandinistregimen ska inte Tas bort då eller militärerna När den nya presidenten tillträder Där är det helt plötsligt demokratiskt kan det tänka att människor kan vara så, och, och tro, att ni lyssnare, när ni hör dessa figurer, när de uttalar sånt här i tidningar eller, eller i radio, ring dem jävlar och fråga vad fan de säger egentligen. Att, vi, vi, det går inte bara att slå dövara till och tänka, att nej men är det verkligen, är de inte kloka och sen så steker man en kotlett eller vad man nu gör för någonting då dricker en Säg ifrån, ni måste göra ni måste börja vakna. För det, det, det, detta vansinne som folk tutar i, människorna, det drabbar ju inte bara så att säga, människor i vuxen ålder, utan det drabbar ju även folk som alltså det är uppväxande släktet. För när de hör sådana här saker jag menar, de är precis mot, jag menar barn är ju inte döma dem heller. De behöver, ju inte ens blivit, de behöver inte ens ha blivit tonåringar för att man begriper att det är någonting fel. När, när, det, när man säger det ena ordet, men, på ett sätt är det demokratiskt, och sen är det odemokratiskt. Så det är inte att undra på att det, att det blir sån kaos i, i människorna sen. När de kommer upp i, man säger det med, då har över tonåren eller så, mitt 15-16 år, att det blir på grund av dessa. Flömmigheter, det finns inga riktlinjer i det här landet längre. De har försvunnit. Det är. Det är. Jag får skämt samme fan inte för att, att eh, bete sig sådär. Och det är våra styrande och våra massmedia tredje statsmakten som jag vill kalla för de är större än, än regeringen, åtminstone när det gäller det här med eh, flyktingpolitiken. Att vissa saker i. i vi kan ta som ett exempel det Här är ju då en sak i Krylbo Men i alla fall Där är då eh, Folkarbo Vårdhem då i Krylbo Det har ju lagts ner då av kostnadsskäl Man kunde alltså inte ha ett vårdhem Det var ett väldigt fint vårdhem Jag har själv inte varit där och sett det Men jag sätter på kort om man så uttrycker det och Det är alltså ett, ett Äldre ställe där, där Gamla då kunde tillbringa sina sista dagar och även som konvalescent och sen kanske komma ut igen men det har man lagt ner av e, kostnader. och nu är det e, e, rätt då till flyktingförläggning och så lika så då i den här solbacken inom Seters kommun det är också samma sak där det ska det ta sig emot då det tror jag, 300 flyktingar alltså det, det, är ju, det är ju vansinnigt och man har alltså gjort beräkningar Uh, utav detta Man säger då att under 1989 Så kostade varje flykting Alltså observera Varje flykting då uh, Alltså vad han kostar Nu är, inte, i det är det inte inräknat Alla dessa departement och sånt Och nyproduktion av bostäder och så vidare Som ofta uh, Kommer på grund av fly, flyktingar till, uh, till del Utan det är alltså kostnader för ja, det som kommer flyktingen själv till del Inte byråkratin och så Den är det 142 000 kronor Alltså 1989 Det är en, ett, ett snitt över Vad varje kostade Sen blir ju ök ökningar och i Givetvis Det kan bli när för mesta Kan vi tänka mig att det är ökningar Men det är så det är ett snitt vad så ligger det ju Mitt emellan Man kan alltså räkna med där också Att vad det kostar då att eh, ta emot 35 000 flyktingar Det är alltså vad FN då I de pengarna som FN har eh, till förfogande Det är för att ta hand om 15 miljoner flyktingar 15 miljoner flyktingar Observera alltså 15 miljoner människor Runt om i världen kan få hjälp och förnödenheter Vad på den kostnad som 35 000 människor kostar i det här landet alltså flyktingar, då förstår ni själv hur vansinnigt det är sen är det inte konstigt att halva världen svälter om, om då, eftersom alltså vi själva säger i Sverigepartiet och det är väl oavsett om det är Sverigepartiet eller några andra nationella grupper så tror jag att vi är ganska överens på att själva detta Konsumtionssamhället Det måste ju någon gång ta slut Det måste ju finnas Någonting för så att säga utom Detta med tv, video, bio Och allt detta Utan det gamla, Få fram den gamla kulturen Gamla folkteatrarna Få upp detta samhälle i, Så att människor Känner varandra Istället för detta vanske Dessa hiphop och detta Jag vet inte det finns egentligen inte Ord för det Novel, det var vad jag skulle säga här nu på eh, Här på lördags Sändningen, vi hade ju tänkt att vi skulle ha telefonverkteri här också eh, Och eh, Vi ska väl spela en låt här, sen kan ni ringa alltså då eh, 08 45, 45 76. Alltså 08 45 4576 Och eh, om ni vill vara med i våra 4545 454576 Eller 645 Man kan lägga till en sexa nu för tiden också Det kommer bli sen så Men det går redan nu Men det är det att slå på en klapp extra Men annars kan man göra det Men 454576 Nu ska vi spela lite uh, mörbiligan för det blir det är kan, mina vänner Kom igen Idag fick jag beröm inför min klapp det var roligt att höra Jag sa att Palme borde det dadas Magisten nog och sa det, hör och lär Ja, vad sa han? Din far är advokat och vet sånt där Skulle det det? Snälla pappa, mer Snälla pappa, mer Snälla pappa, där. Ja, jag visste, undra, ja, visst, oh, jag ja, visste Snälla pappa min, snälla pappa min Snälla pappa, lär mig mer Det ska jag gärna göra, lilla vän Hurra! Så du blir omtyckt utav av lärare Åh, oh, vad bra! Kom nu ihåg att du äh, är lat Givna! Och vill ha allt serverat på ett par på... Jaha! Snälla pappa, mer, snälla pappa, mer Snälla pappa, lär mig mer Ja, ja, visst det, ja, ja, visst Snälla pappa, mer, snälla oh, pappa, mer Snälla pappa, lär mig mer Ropp, herre! inte lika kul Vad det? vi precis i jul oh, roligt, dum. Hon verkar faktiskt lite dum skan jävla kommunist, förstås. Hon säger att du är en vanlig man Va? mer! Snälla mer! Jag nej, så nej, nej, uh, Jag nej, nej, nej, nej, nej, mer, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej,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 Snälla pappa mer snälla pappa mer pappa Lär mig mer Ja Ni lyssnar alltså till Sverigepartiet Nu hade vi någon som höll på och spökring det här Och så var det en, en person Han ville inte uppträda i radio Men han, han sa Han var kompis med Heidari Och han skulle ta hit och hjälpa till det skulle komma hit mycket mer alltså. Han ville tyvärr inte ta upp det i radion. Alltså det var rätt intressant med ett sånt samtal i radio. Men då vet ni vänta, vi ska ju kanske det där var tydligen någonting som retade upp våra hejdare i vänner då. Så vi kanske skulle eh, ta upp lite mer det här. Det har jag förresten ska du se vad där ja. Och mycket han egentligen har egentligen fått in. Han har Förstår ni den här hejlari Och hans vänner då För det är som sagt var vänner som Och även då eh, svenska landsfördelare Som låter sig köpas att smuggla in eh, eh, Då personer Han har uppskattningsvis I utlandet då Man har räknat ut hur mycket På vad folk har sagt att de har betalat Och sen har man gjort då eh, då eh, Såna här upp, uppskattningar Så har han mellan 850 miljoner och 1 miljard 260 000. Alltså 1 miljard 260 000. Ni, för, ni förstår ni själv Alltså vilka pengar Vilka pengar denna, denna person har eh, Dragit in till denna Denna fruktansvärda eh, Invandringspolitik på den Vad han har tjänat, det är ju inte bara de här eh, då Bert Karl som vi har här med sina flyktingförläggningar som tackar att han gör så mycket ideellt Och andra Popsångerskar som har såna här vinterparadis som flyktingarna bor på eller sommarparadis som de bor på vintern eller om det är tvärsom det är sommarparadis som flyktingarna bor på vintern jag vet inte hur det är Tvärsom i alla fall för på, så, på den rätta årstiden där om det är fjällstugor så på, går det inte då då vill ju få bo i fjällen så Då bor de väl där på somrarna Men detta, ni förstår vad detta kostar i pengar Sen hör man såna här fåniga i utspel Och i radio, det skrivs i tidningar Man talar om 3 miljarder 3 miljarder, nu har den ökat till 3 miljarder eh, flyktingmottagandet eller kostnaden För, alltså det, de siffrorna, det är, det är sånt bottennapp, så, kära lyssnare det är sånt bottennapp vi har alltså, tidigare talat om, om 40 miljarder, men det är ju då 88 års siffror, det ligger över 40 miljarder, vi har inte fått in den exakta siffran, jag hade något sån här den där på 43, men den 43 miljarder, men den är egentligen inte heller riktigt, Det som då inte det här med tolkförmedling och de olika projekten som finns för olika tryckning eh, mottagaren mot eh, det är inte medräknat det är alltså de, dessa siffror och ni förstår ni tänker själva att vi ska här i landet då vi ska 17 miljarder ska vi tvångsspara alltså 17 miljarder kostade då tvångssparandet till, till, till staten då Bland annat våra gamla får vara med och betala 17 miljarder Man talar om att vi har inte råd med JAS Det kostar då omkring 50 miljarder Alltså dessa 50 för vårt eget försvar Det skulle vi då inte ha råd med Men däremot så skulle vi ha råd med dessa 40 miljarder för det får man inte diskutera JAS vårt svenska försvar Det får man diskutera och prata om Att vi måste skära ner och vi måste skära ner Men så detta med 40 miljarder Och över det det, var, det finns ingen som säger någonting om. Där är det totalt dödstyst. Jag ska väl upprepa att telefonnumret hit till Sverigepartiet är alltså 454576 med 08. Vi ska väl ta och eh, spela en eh, låt till, eller det blir ju två för jag tror att de ligger ihop. Den ena det är, en, det är också utav mörby allt Håll godo. Det fel på <coughs> Vi ska ta en annan det där bandet Vart det inte är riktigt Du kan ta Någon annan av de där låtarna Eller från det där färdiga bandet Du kan gå i det Inspelningen här Det är inte alltid det fungerar Som det ska ibland Kan det bli lite såna här Missar Om man inte Kollar var, Om det kommer in på bandet Nåväl Nu kan vi prata lite grann Innan detta Ja det är klart Det är klart Ja då det kör, kör vi. vi musiken nu då ja, Er alla och er alla vakter Som kanske inte så ofta får en låt tillägnad Och framförallt också er kära publik Och sjung med i låten Sverige, Sverige, posterland Och jag älskar dig Sjöar och dina elvar, Och din tysta gransko Och dina höga fjäll För du är mitt hem Min egen hem Ja du är mitt hem Wow, wow. Sverige, Sverige Fosterland Sverige och kronalister och och krona För du är min hem Min egen hem Ja, du är min. Alltså på Sverigepartiet här I direktsändning på 88 Men jag är här från studio 36 jag väl vi sänder, ja Vår egen studio Vi har haft lite folk som har ringt här och spökat här innan Det är tydligen en sån här dag idag Där rödfascisterna bland annat håller på att spöka Det är rätt intressant Jag har fått in ett samtal här så vi ska ta precis efteråt Men jag skulle säga det, det är rätt intressant Att folk till och med De testar om man tror på dem de ringer och så säger de så här att de håller med oss så, så ringer de och säger vad dumma ni är att ni går på oss Alltså då eh, det, det, man, man Börjar man fundera Vad har de för synsätt egentligen själva på På detta med att lita på andra Har de tänkt leva i den där Mångkulturella hiphop världen Där folk inte kan eh, Slumra till på en parksoffa Utan att bli av med skorna i princip Är det den, är det, det, det är samhället de utgår ifrån Att alla andra människor tror på det vill säga att man inte litar på de människorna Som ringer och säger en så Att de ska sedan behöva ringa Någon sekund efteråt då, och, och, och, och, och fråga om man är dum Eftersom man trodde på det de sa Eller vad de tyckte Ja, det är ett konstigt samhälle Men nu har vi fått i alla fall ett, ett riktigt samtal här härin Och välkommen Jag Ja, tack Jag är så riktigt tyckant om det är Men jag ska försöka ja. För det första som I veckan här tycker jag är vikort från en kille från en annan när vi har en kanal. Ja. Han är i två klubbar. Och det var en stor kyrka med Tyskland. Ja. Den största i hela Europa. Tunnel 161 meter runt. Ja. ja, ligger vi det, det, det i Tyskland. Ja, det ligger i Tyskland. Ja, det var där. Du ja. har gått till till Wien. Ja. Men det, det var från Tyskland alltså. Ja. Och han skriver då under Hur det kan finnas så mycket ondska i världen så. När, när de har råd att bygga sådana stora kyrkor Ja, det man kan ju undra det där med religionen Att tro ja. på en sak och tro på Gud och så vidare ja. Det kan man göra utan att jag, menar, jag förstår inte att kosta på detta Ja, det är konstigt, <här> Det är kyrkan ofta som har stått för menar, man ser hur mycket skog och så de äger i ja, ja, ja. bara i Sverige. Hur mycket så att säga, pengar de har. Ja, ja, ja. Ja, det. Och sen, men de delar inte, det delas inte med till det svenska folket och det är inga som får mm. något bostäder eller herrbergen där men, mm. men i Stockholm. Mm. Ja, nu har de visst eh, slutat med det, men det var väl inte på grund av flykten, utan det var att de tyckte vi var allt för pinsamt. Men, det infiltrerade SOS-asyl, så att säga, gjorde politik av det där. Ja, syl. det är så redigt för det är inte tukt. Och sen en annan sak, eller? Ja. Jag håller på här nu med, med Socialstyrelsen och Sandvägarna och, och allt med det här. Att vi ska fordra. Jag hörde nu på Radio Utland veckan ja. I Upplandsren ska alla få hjälp. Hon ta bort sitt amalgam och plast och skit som folk har i mun Jasså? så? Och sätter in i munnen på barn Ja det är helt det där med amalganet Det, det är ju och det är inte bara te förstår du Ja men det är väl det som har gjort mig mest skada. men just de, det är plast också det är Ja. farligt det är Jaha Ja det är tyckte ja. de Och det är det Det första man märker att man är statisk Att man får liksom det plastar och brednar när man tar av sig Mm. Då ska man gå till kan och ta bort vad man har i mun. Jaha. Annars blir man sjuk. Och riktigt. Och det är, så det är inte bara det här amalgamien? Nej, äh, oh. aldrig... det, det är mycket material. Och vet du vad det kommer av? Det har jag för försökt komma fram med. De har provat ut på den här gröna apan i Amerika Jaha. Och detta är socialstyrelsen om. För den är så lik människan Ja, och jag vet att man ju Redan med Hill pratar man ju också om att är ja. sådär att, med grön och Ja, ja, ja, det. det är mycket av det här som man... Ja, ja, och med snabbt är det ett nytt om det också Ja och En som heter Böttinger Ja, ja, ja Ja Böttinger en Böttiger, och och får ja. det fortsätta Och jag har talat med Miljöpartiet Och jag har talat med Folkpartiet Om det Ja och sen har man talat med Moderaterna. Och Moderaterna har nog gjort lite grann, tror jag, med det här. Men det måste komma ut mera. Ja, du vet, Miljöpartiet miljöpartiet lär inte göra något sådant här miljö. Du vet att de ska ha stora grejer, så du vet det ska vara... Ja, och, ja det skulle vara om det hade varit gam i Zeland då kanske. Men ringa med, hon har inte nu det är en hel vecka sen, mm. Men vad sa du, var det Upplandslen eller vad sa ja, du? Upplandslen sa någon på, på, på radion. Ja. Att alla, men jag hoppas att de får rätt hjälp. No. jag tror inte alla kan arbeta med en postri. Nej. Inte i Sörnan i alla fall, för de ska åka på kurs när jag börjar där nere och härja. Ja. Jag det. Där ser man. det i att vi får åka till Stockholm på kurs. För att lära att arbeta med en postri. Men då kan de det, det tydligen i Stockholm, då borde ju folk kunna få det kostnadsfritt ja, de med att få bort detta det elände då Ja det måste, och alla barn Och jag sa till den här veckan här som på veckan Att egentligen ja, så skulle det sättas tvångströjor på el. Och ni skulle få sånt här i mun själva Ja Det är många sjukdomar, sjukhus skulle kunde stänga igen. Och om, om det var rent material fick sina munnar Ja man kan ju alltså när de satte i det när de inte visste vad det var vad Då är det en sak att ja, men... hela det här ordhundar mm. jo, jo men jag säger då, så länge de inte visste det, Jag vet ju inte hur länge de visste det, eller när de kom på det Men när de väl kom på det, då skulle det ju automatiskt ha stoppat ja det är det Men det har ni inte gjort ja, Och det här har jag jobbat med i många år Och inte kommit fram det Jag var mer bildad än på med Gunnar Wittlund Ja Av dig Ja. Och hållde en kläd hitta och hittade och vi gjorde det här tecknet då Änder och det plus minus vad det var no, so Det var jag med på ett möte, sen gick jag ut no. Det var ingenting att vara. Yes. Utan sedan, men jag jobbar ensam no. Och håll på här med, med politiker och, Jag är pensionär så jag Okej, ja, men det är det att politikerna, då kan man bara bearbeta i valtider så vet det. sitter de där? Ja, Vilka äh, vi krävs? 349s gäng då Jag sa att bil det och stå i, i, i, i, i bordet Ja, som Krusse menar jag Ja, ja Ja, han, man får inte ta på dem Det är två slutsar innan man kommer fram Ja, jo jag vet det, man ringer ja, man, Det beror ju på det där, jag har eh, Vissa såna här nummer som jag har forskat reda på så man tar dem på sängen så att, men ofta är det så att man kommer först till, till riksdagen eller då till departementet ja, då. Ja, ja. och sen så kommer man ju till sekreteraren va, därifrån Ja, och, och, och, och, och, det är inget där, eller? De är, de är, de är, de är på någon, eh, för, ja, handlingen eller och ja. är man inte där, jag sa att hon ska vi jobba idag Ja Det var semester, de, de, de vet inte Nej, man får ta till lite fula knep ibland då kan man nästan säga så här i, i, i, i radio vet Men ofta man ringer till politiker så där För man vet att de har mindre barn va ja. Då säger man man kommer till den där Att det, att det är från dagis då va ja, ja. Och då blir man kopplad så då tar man Och då kan inte säga någonting va De frågar ju då Hur ja, kunde ni komma fram i det ja, Då säger man ju ingenting om det va man, Då får de ju ta reda på själva Men då märker man att de sitter De har gömt sig där bakom de men du vet så där måste man kolla upp på folken va Liksom de har, eller om de har en Gammal målmöken, om man inga på vård ja, ja. Då kopplar de så du vet ja, ja, ja. Men du vet är man en vanlig då Svensson som i en citat Och skulle ha, eller en citationstecken Skulle ha valt de folkvalda Då har man ingen talan så du vet. Men det ska vi Jobba med nu, alla som kan Och alla som hör på det här och har barn Och, och, och det får man bestämma Själv, säger inte anläggare till mig vilket man vill ha, man vill ha på sinnet på man kan. Det är lite så att fråga att barn, vad för de? Nej, precis. I Och det där visar sig inte på en gång. Det kan ju ta flera år innan det smäller igång, va? Och en unge så kommer att sitta i, i skolan, i, i folktamvården då. Ja. Vet ni bara vad det är för någonting han får i mun. jag har ju ingen aning om. Nej. Det ja, det är för... hemskt, det du. Men vi ska, vi ska tänka på det också inför valet. Inför Ja men inför valet, det, man måste ju tänka på det Om man tar ut det, får man ju aldrig ut någonting Det är ju det sättet man måste arbeta på För att man kommer ju aldrig ja, vi få vi till Nej allt. men vi tar, jo men du vet att det är då man måste föra fram det För att nu, man får ju aldrig någon gehör för vad man än säger va? Det är klart man kan göra ha protest det visst det om man jobbar Alla reglar nu som lyssnar på det här uh -huh. Ta inte du folk. er polsamord Jo man kan göra det, alltså personligt som men om man skulle. Det är möjligt man skulle gå ut med sådana här listor, det skulle man ju kunna göra va? Jag tror att det på Och få det, folk på, att skriva på. Den för kan, kan namnet här för efter Men Han är ett namn. Man hade Han gjort. Han kommer på tista. Sätte upp några datum. Ja. Det blir Du tar det där kyrkobandet sen ja. Jo, Erling Berlin Erling Berlin Ja, 783 783 30 00 783 90 00, där kommer han Vad är, är han för någonting? Ja, han är på tandbordsbyrån Han är bas tambor, ni säger Ja Ja ja. 30 00 ja, det. det är dit man ska ringa tror jag 783 90 00. Nej, 30 00 30 00 Alltså 30 00. ja. Jag gick till det Du har väl fått något sätt från oss va? Also? Vi har jag skickat en. Jag en till. Ja, har inte vi skickat en till? Du har inte fått den där med var det, Vikingar eller vad var det Vi handlar om. Ja, det var det första det ledde. Ja, men jag tror jag skickade ett till. Du har inte fått det? Nej. Aha. Jag kanske jag glömt att skicka? Varför skickar ja, du då? Ja, jag har inte skickat. Vi har så mycket att göra vet ja, du? Jag vet, jag vet. Ja. Växer. Det växer. Folk tänker på det, någon de som ringer till oss så här och inte kommer någonting, att de ringer och påminner oss. För ibland ja. kan det ramla igen om det blir... Ja. Men det där ska vi, alltså då, 783 där kan folk ringa då till en äring. Ja, det, som då, det, ska, ja. det ska man gör vi borde barn ska... ska försöka påverka... Ja, ...orovet. Ja. Ja. vi är då de... ja. det måste man börja med, annars har vi sjuka barn, vad gör vi då? Ja. Ha? Där man läser tidningar, det är ju tidningar, de har ju inte personal till att ge folk, alltså då, ligger, det är ju mest äldre då, förvisso, som alltså då inte vill i, ä, äta eller inte har någon matlust på grund ja, det av cancer ja. och så, då det. Det får man inte. Ja, men man ska lämna blod så det där är bra, eller plasma? Men, ja. men du vet man lämnar plasma och 14 dagar ja, ja. Det är ju, För det första då, för så bidrar så, så så man ju till det här ja, Men man, man får har... ju ändå de här, eh, här vykortet där på sig, men Man får ju ett kort hela tiden, vad ja, har 14 idag Hur värre är vad. så då vet man ju om man, man Men utan, vad då. vet du, de kan kasta blodet blod De kan ju slänga blodet Jo men jag tror, du vet att jag tror där, mer, mer på så att säga, för det är ju Plasma, det går ju med till privat till lä Läkemedelsindustri ja. Och de är ju mer noggranna kan jag tänka mig En ja, blodgivning alltså då till de, landsting Ja kan klappa igen tycker jag För det behövs inga mediciner Och om annat material ja, kommer bort Då blir folk friska Och där plasma behövs ju då Vid brännskador och sånt Ja ja det kan vara alldeles Ja det kan ju vara Men annars så kunde vi bli jättemycket Ja man skulle få hoppa det är inga mediciner Alla ger och inga matbesvär ingenting Nej, så det är mycket att jobba med Och även till tar vi tillbaka vår gammal, gamla religion tycker jag Ja det är, det är mycket friskare Ja, det är riktigt Vi ska spela upp ett band hör du det, det är en repris från igår Men det var en som ringde till mig igår kväll vad som ville, ja. Att vi skulle spela det, Jag vet inte om du hörde på programmet igår Kanske du inte gjorde Men då, du ska få höra det nu Kommer här efter här jag färdigt. det är lite, det är lite grann drivs med, med religionen som sådana om kristendomen om helleberget eller lärorheten. Jag grundprincipen Det är ju klart att det nu och och det det är Jesus själva men det är ju judarna skydd och de har honom då. Men jag tycker vi har ju våran asatro här uppe. Ja, det jag tycker det också. Sen om man hur man tror på det vilket sätt man tror på det men men så sagt bara det är även som religioner och som folk. Allting passar bäst i sitt ursprungsområde. Ja, det, och det ska ta säga att, att den, den tron är, är väldigt gammal. Ja. Och den lever i nu. Ja. Fast det kallas ju för hedniskt då. De pratar om äh, hedningarna. Nej, det är inget hedniskt. Den är många tusentals år gammal. Ja. Och det har man nog alla människor trott på från början. Ja. Tills vi fick den här ja. nya. Ja, även om det är så att säga, samma gud alla människor tror på. Men... Det, tolkningssättet låt oss behålla våra arv tror jag. Ja, men då har vi verkligen med ja. den tiden. Ja, det var de faktiskt så gjort man redan i historien. Klart det fanns för miss här då också trorr och och, och så där torka och pest och vad det var, men det äh, är nu. Ja. ja. Jo, man jämför det, så att jag menar då ska vi gå in för att Ingen fara kor som inte då till kona går ju fett. Nej. Så är det. det. Då väl är du vi ska väl hinna spela det här upp det här också ja, Vi ska tacka dig du då hör du ja, tack, Och vi ska sända över den där kassetten också där Lika ska göra, hej på det ja, hej Ja hej, tack hej Ja vi ska väl spela den här med en repris från igår Håll god då. Sundare och medvandrare Når vi nu har samlat henne i hylgedomen Vilja ju ett vittnesbud och jag vill börja med en liknelse De sägen ska bygga på Helleberget Och viskan ska det Men det hjälper inte heller alle gånger Man ska ha ygene med sig Tänk på Jonathan Han byggde på Helleberget men själv så börjar på få och kase ut jönnen En bara kase och kase Men så sedan en har länge ut jönnen Så hittade han i skriva Och då höll den sig fast i skriva Och jag säger syndare och midvandare Att kasen är ut jönnen Och får bra tag i skriva Så höll er kvar för, för hur en är, synda bär med sig var en går En bär med sig på ryggen som en stor amnes. Och, och en vacker dag så går fäslene ov Och så barker det ända in i helvete Så syndare och midvandrare Tänk på sig om fesslene. Vi är skapta med synna, göttfölk, vi är skapta med synda. Själv känner jag det som jag skulle ha när som en lurvig pöse. Och kärringa mi, Lovisa, och säger hon att hon känner det som om hon hade en storan svartan fläck Där syndens pil går ut och in, ut och in. Jag sundar och medvandrar, det är inte så gott, Men det är aldrig för sent. Kom ihåg, det är aldrig för sent. Se si på mig. Jag var känd i hela bygda. För jag hade rullat dikene Och började full. Och söppe och slöst. Och jag svur Och jag aldrig kände mig. Och nu. Nu syndare och midvandare så dricker jag inte en dröpe när, no, när, när, när någon ser på Och titta på Lovisa som hon liva Hon rökte hundra Och folk sa att det fanns inte en kar i hela saknar som inte har, har liga mina Nu är det ju det att det inte är särskilt socken heller men i alla fall hon var familjens sorgebarn, där var hon. Men idag, syndare och utvandrare, idag är hon hela församlingens glädjeflicka. Tack och lov, tack och lov. Förhäv er aldrig. Kom ihåg att ni bara är eländige småkrig. Nakna är och vi kämna ur kvinnornas kötten och nakna stolar vi åter där i Ja, sundare, sundare och syndare och myd med det vill jag sluta. Men innan slaktaren Broder Simonsson visar sjöptikombilder på Jungfru Maria men son ännu var Jungfru Maria. Så vill jag bara utlysa söndagskorfesten som ska bli henne i Möran Det blir henne inne i helgedommen Om det skulle råka och bli vackert där Då har vi tänkt ha ställningar ute Ja Det var en liten rep repris från igår det där vi ska väl köra den här mer Men vi kanske passar bra här till påsken När man har hört den här evangelierna predikas Så det är klart Det är ju en viss propaganda det också Vi har våran propaganda Det heter ju så propaganda Novel eh, Eller budskap Och vi säger ju det öppet i Sverigepartiet att, eh, Även om vi har Både det ena och det andra i vårt program Som ni kan men, för deklarera Och läsa Så är det ju så här att den största Om vi kan kallar dem käpphästar Och så vidare Så är det onäckligen denna med invandringspolitiken Det är det budskapet som vi Ja Kämpar hårdast för att få upp Ögonen på svenska folket Vad man, har, vad man helt enkelt blir lurad Av dessa politiker Vi har alltså ingenting emot själva Människorna som sådana, alla människor är ju Människor oavsett om man är blå eller grön eller svart eller vad man nu är för färg eller vad man har för religioner så det är bara att folk passar bäst i sina ursprungsområden. och Jag tycker det jag sa där om, om eh, att 35 000 människor då var det 15 miljoner kronor det eh, 15 000 000, ja. eh, vad det kostade så 15 miljoner vad det kostar för att föda eh, FN alltså har för 15 miljoner, 35 tusen flyktingar i Sverige, det säger ju allt va, det är ju inte människorna, vi givetvis ska man hjälpa folk, då ska man göra det i deras ursprungsområden, och möjligtvis de som fungerar och fly, de ska ju då kunna bo i Sverige som ett transitland då, tills det blir fred i deras hemland, sen så får de hjälp och då har de jobbat i Sverige exempelvis i fem år så får de de ATP-pengarna som de har betalat in för sin pension, inte själva skatten, utan det som man de har fått ATP-poäng Det får de med sig när de åker tillbaka till sitt hemland igen Så skulle det vara Om inte äh, detta vansinn i, i Det är det vi menar med att hjälpa flyktingar Att återvända till sina hemländer Nåväl eh, Ni har i alla fall nu lyssnat på Sverigepartiet då i Stockholms Närradio på 88 megahertz Och eh, Vi sänder ju varje fredag Mellan 14.00 och 15.00 Samt eh, lördagen mellan 16.00 och klockan 17.00 Sen efter vår sändning här mellan 17 och 18 Då kommer en sändning från Radio PKMF Alltså Patriotiska Kultur- och Musikföreningen Och jag vet inte vad det blir för någonting på det idag Men det får ni väl lyssna på Men det är alltid lyssningsvärt Vill ni skriva till Sverigepartiet så gör ni det på adress Sverigepartiet, box 153 Postnummer 1923 Sollentuna Alltså postnummer 1923 Sollentuna Stöd oss gärna ekonomiskt på vår postgironummer Som är postgiro 88795-0 88795-0 Medlemskap i Sverigepartiet kostar 100 kronor per kalenderår För studerande och pensionärer 75 kronor Och skriv gärna något till Sverigepartiet Med sånt som ni vill att vi ska ta upp i den här radion. Ja, det var vad jag hade att säga Där, vi kan väl göra Sista vi gör här innan spela nationalsången, bara puffa lite igen För eh, den första Maj då, så ska vi ha en demonstration Rätt sagt en stor arrangör I Sveriges framtid Och eh, från står Klockan 12.00 till Gustav Vasastatyn Ni kan skriva till Sveriges framtid Och göra andra adress Box 498 114 21 Stockholm och de behöver också stöd, ibland för tryckssaker och så. Och det gör ni med, stöd gör de gärna på postgivit nummer 495 947 3-2. Och telefonnummer till dem är 08 92. Vi kommer att ta upp där i, i sändningen framöver också, det är inte första maj än. Jag tackar för mycket för mig och jag heter Lars Lind som har talat idag. Den här sändningen och även ansvarig utgivare För Sverigepartiets sändningar Och tekniker har varit Kenneth Gunnarsson Och nu kommer vår kära Nationalsång och sen kommer Radio PKMF Tack så mycket för idag